Vajon mit hoz majd az a fényteli nap? Midőn népünk majd szintval, mint villám. Borítékba bezárt szavazatjaival hival féle hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, de belenyúlhat a rusz medve mancsak. És a fuldokló európai kéznetán végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, És nem hajlik-e merre a marra, Pedig több vas kéne tűz a tűz, ha Ha már védtelen nép, aki tartja. No, de mely vas lesz az a tűzbeli vas, Kérdem, ha népünk nagy hirtelen szinttal? Vajon mely egyben megyünk, urna na elég politikba hinkal.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 Vajon mely jegyben megyünk úrna elép korítékba, szállt szív Lehet? Jó reggelt! Jó reggelt! Hogy tetszik lenni? Jól, köszönöm. Kicsit álmosan, de lelkesen. Van napi annak, hogy hogy áll a te főpolgármester jelöltséged? napi? Mm -hmm. Hát szerintem nincs. Um, én úgy érdemes meg, hogy uh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 az a kérdés, hogy szoftverek nélkül lehet-e nyerni? Hát nézd, mi legutóbb, amikor az Európai Parlamenti Rálasztás környékén csináltunk, de a kutatást, az, az nagyon biztató volt. a ahogy olvasom a felméréseket, legutóbb éppen azt hiszem, a Nézőpont nevű intézet mutatta be a számait, amiket,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 minden szempontban megszűnt, hogy emberek összegetnek egymással. Tehát, Jó, de, de, és ami a kutatási eredményeknek a kvadrálását illeti, az is megszűnt? Abban azért többen igen, hogy azért a jelentős különbséget vannak. Tehát uh, én nem látom azt, hogy, hogy uh, hogy, ezek, hogy ezekből kirajzolódna bármi, ami, ami abban az értelemben ember eleváns, hogy akkor más kapán kéne csinálni, vagy más nélkül de csinálni. akkor abban az értelemben, amiben talán mind a ketten beszélünk, hol marad a szakmaiság, mármint a kutatás szakmaisága? Hát figyelj, és mi sorolhatnánk azokat a szakmákat, amiknek a szakmaisága hol van. tehát például mondjak egy példát, hogy az újságírás. De az sose volt ennyire exakt Az ember azt feltételezte, hogy a kutatás inkább az, mint az újságírás. Rosszul feltételeztem? Nem, nem, ez, ez jogos. Tehát ott elvileg, elvileg vannak olyan benchmarkok, -ok, vagy olyan szabályok, amik alapján így lehet ezt hogy mit kell csinálni. Jó, hát nem siratom ezt különösebben, mert, mert az egész mélyletünket siratom minden szempontból. Azt kérdezem tőled, hogy aki gyakrabban tud mérni az előnyben van. Nem tudom. Mert van ennek egy polcepológiája, mert pont néhány napi odavész hozzám egy jelölt, hogy, hogy, hogy, hogy összeadtek egy kis pénzt, és hogy csináljanak en egy kutatást. És akkor azt teszem tőle, hogy most. Várj egy pillanatra, amikor arról van szó, hogy egy kis kutatás, az nagyjából mennyi befáj? Hát azért az sok. Tehát egy néhány millió forint ah, nagyon nem, sok millióig hát, tart. Hát. Tehát azért mondjuk egy, egy polgármesteri kampányból kivenni, nem tudom uh, kivenni, elkölteni, hogy másfél millió forintatai mutatásra, azért az, nagy, az nagy, nagy áldozat. Én azt mondtam a jelöltnek, hogy szerintem, szerintem már nem, mert lesz egy, lesz egy felmérés, mutatni fog valamit, és akkor mi van, más fogsz csinálni, máshogy fogsz küzdeni, kell többé, vagy kevésbé. Ha az jön ki, hogy jól állsz, akkor majd ha az ki, vagy rosszul lász, akkor, uh, akkor még jobban rá kapcsolni, hát nyilván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 Nekem az az érzésem, hogy uh, igazából ezek a felmérések uh, önhibáikon kívül a Fidesznek, mint társnak a támogatottságát uh, felmérik. Uh, Erről nem tehetnek, egyszerűen van egy ilyen szelektív hajlandóság a válaszadásban, és az a korábbi jelenség, hogy a társnak van egy, fő, egy fontos. Túlszavazott a Fideszenz-kíves érnémet, mert nem látok semmi értelme. Karácsony-Gergely beszélget velem, vagy én beszélgetek vele, nézőpont kérdése. E, itt is álljunk meg egy pillanatra. E,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 Uh, és, és akkor és ezt nyilván... el is hiszi a választó, vagy tényleg nem tudja, és abból tudná, csak hogy elolvassa? Hát nézd, uh, nyilván nem a plakátokon múlik ez, ezért csak mutatják ezt a, ezt a fajta kampánysrategiát, hogy, hogy, hogy, hogy nem a fidesz alapoznak. Egyébként van olyan polgármesteréről, akinek uh, nem tudom, a 6. kerületben, ahol egyébként uh, szerintem alapvetően azért nagyon nehéz a Fidesz színekben nyerni, ott nagy-nagy narancsárga plakátok vannak, sok tehát ez is esetje válogatja. Én nem akarok senkinek a tanácsadója lenni. Szerintem ezeknek a polgármestereknek a jelentős részét, ha újra választják, akkor annak ellenére választják újra, hogy fideszesek. Ha leváltják őket, akkor abban azért lesz szerepe annak, hogy a szavazók, akik elmennek szavazni, azért nem csak a polgármestereknek, hanem az egész politikai rendszernek a kerületükre, meg a mutatásra gyakorlatását fogja lélegre tenni.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 A eladósodik, a fizárosi cégek belemannak, és állami rendszerekbe, amit töntetetik őket, ö, és egyszerűen az van, hogy, hogy van, egy, hogy van egy, egy olyan politikai hatalomgyakorlás, ami gyakorlatilag elvette a budapestiektől azt a, azt a lehetőséget, hogy saját maguk, a saját választóvezetésükön keresztül döntsenek valaki okay. ilyen városban.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 Uh, ugye ma már a, a közbeszerzések egy bizonyos összehatár fölött, amelyek egyébként a főváros esetében gyakorlatilag, mivel ott nagy beruházásokra van szó, szóval már adott, gyakorlatilag egy központi szerv bonyolítja az összes közbeszerzést. Meg hát ugye Budapestnek, amikor most a G7-en volt egy hosszú összehasonlító cikk arról, hogy Budapest a leginkább önállótlan, pénzügyileg önállótlan, a nagyváros a régióban. Tehát igazából nagyon egyszerű a történet. Ez a város ezen a költségvetési szinten, ami a tudáros saját bevételeit jelenti, vagy a különböző közszolgáltatások finanszírozásán keresztül valamifajta állami támogatást.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 és bár városnak azon a legjobb, hogyha nem énék el az itt befolyó adó 93%-át, vagy 95%-át, de ez, ez nem tud teljesülni, ezért a fejlesztések szempontjából a kormány egy nagyon fontos folyamat lehet. Hát most így lesz, vagy nem lesz, hát én most ezt én nem akarom borítékolni előre, én arra tudok készülni, hogy nekem lesz a hozzáállásom,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 struktúrákon belül egy másfajta érzelmi, másfajta öntudattal rendelkező város képviseljek. Egy olyan várost, ami tudatában van annak, hogy, hogy, hogy az elmúlt 9 év után valami más kell csinálnunk, mert itt tulajdon megeszt minket a központi hatalom is adásul. Az önmagában nem menne. Ő is felvet kérdéseket, de ugye ez rosszul jövünk ki. Tehát azt szeretném, hogyha ha ezeket a struktúrákat megpróbálnánk használni a város érdekében, én azzal fogok bemenni erre a fejlesztési tanácsra, hogy ám megpróbálom meggyőzni a kormányt arról, hogy azok a beruházások, amik Budapesten terveznek, azokat gondolják újra, és azt a pénzt használjuk-e másra, mert azt szerintem fontosabb. Um...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 Lehet arról uh, hosszú tanulmányokat uh, írni, hogy ebben mennyire szeret, fontos szereplő uh, a, a kormány, a főváros, uh, a, a, a Tarlós István, de végül is ezek a szereplők úgyrehoz a politika családot tartoznak, és amikor a Tarlós István azt mondja, hogy ő nem Fideszes, akkor azt tudom neki mondani, hogyha ez így van, akkor ne fogadja el a Fidesz lakánymédiáját, ami ő kiszolgálja a engem pedig nem ne fogadja el azokat a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 és nagyon fényben fogalmaztam. Ugye az a baj, hogy és akkor most egy kicsit lépjünk túl a, a, a főleg a magyar belpolitikán meg, meg ennek hanfolyamattal, tehát igazából az van, hogy minden nagyváros Budapestet is azért nagyon komoly globális kihívások is érik. Tehát egy csomó minden olyan dolog van, ami megváltozik, amihez ö, adoptálódnunk kéne. Ö, van egy elképesztő ingatlanárobbanás, nyilván Budapesten kívül máson is van, van egy egy idősödő társadalom, ami új kimásokat jelent, mert egyszerűen az a társadalom összetétele megváltozik. Van a klímaváltozás, ami, ami miatt a nagyvárosok eh, egyszerűen más klimatikus viszonyok közé kerülnek, és egy csomó minden nem úgy lesz, mint ki fognak pusztulni bizonyos városi, eh, eh, nem tudom nem, nem fáink mert egyszerűen meg fogják elkenni, tehát a károkozók. Tehát hogy egy csomó minden meg fog változni körülöttünk, és ehhez egy ilyen nagyon jövőorientálnak városvezetés kellene, meg egy ilyen egy olyan város között is, megvan a maga szabadságra ahhoz, hogy ezeket a nagy lépéseket meg tudja tenni azért, hogy fölvegye a kezüket ezekkel a globális kívásokkal. Én sem politikai uh, szabadságfokot, sem pedig, hát hogy mondom, a helyzet felismerését én nem látom a mostani vezetésben, és akkor nagyon kedvesen és finoman fogalmaztam, uh, és, és szerintem ebből baj lenne, hogyha ez így maradna, nyilván azért indulok a főgazdánester választáson, hogy nem a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 egy-két uh, tudatosan uh, bevállalt és, és, és, és csinált kivételtől eltekintve. Itt egy nagyon egységes kampány van, uh, amihez ami, ami hasonló, uh, Budapesten nem volt soha. Tehát uh, gyakorlatilag Budapesten mindig csak fő problémesség kampányok voltak, olyanok, amilyenek, uh, de most gyakorlatilag egy teljes, uh, teljes rendszer sikerült uh, felépíteni, és ebben a pártok, E, e, mint a határezéki párt ez nem képes együttműködni Ez nagyon nagy nagyon és, és, és nagyon nagy mértékben befolyásolja szerintem a politikai a színe. Korábban nagyon hosszan beszélgettünk róla, most nagyon röviden fogunk, mert hogy a kérdés is rövid. Mindazok a finnyáskodások, vagy mindazok a finnyások, akik hmm. egyébként Vágó Istvántól kezdve Vágó Istvánék különböző megjegyzéseket tesznek,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 a rendszeren belül most már ezt mindenki tudja, hogy van. Az a struktúrát össze, amit a, a struktúrát látni akartál volna? Függetlenül hogy nem pontosan akkora jött létre, mint amit terveztél? Összességében igen. Tehát nyilván vannak apróságok, amiket lehetne máshogy csinálni, csak ez, tudom, ez mindig a félig vagy üres pohár kérdése. Én, én ö, ugye a csapatommal átbeszélve volt, aki volt egy is arra, hogy hova akarunk eljutni, és annál, annál a helyzet jobb. Nyilván lehetne még jobb, de Lehetne még, még, még kreatívabb, egységesebb és előre is egységesebb kampány, de összességében ez a, a hat párt és ez a több mint 300 jelölt, 23 magányos erőt és 290 főnyerőt, ezek tényleg egy struktúrában hozognak, és ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanaz a póló van, vagy mindenkinek ugyanilyen a színű a plakátja, de sok helyen még az is. A jövő héten 8 óra 04-kor hívlak, hogyha csak nem hagysz megint üzenetet. Az elkövetkezendő 4-5-7 miről szól? Nekem van arról, hogy azok az emberek, akik Budapesten többségben vannak és változást akarnak, hogy ezeket sikerül-e meggyőzünk arról, hogy el is kell menni szavazni ehhez, hiszen mm. de, de nemképpen ez a kulcs ez a, ez a kérdés, és érzik a lehetőséget abban, hogy a politika, amit csinálunk, az a hő is is. Milyen módon? Hát, ahogy csak lehet. Köszönöm. Újra és újra felkereseljük. Hát így is. De mégis nekünk nagyon egyszerű a, a, a, a, a stratégiánk. Mindenkit személyesen kell megszólítani. Ezt, ezt nem hiszek abban, hogy... Meg nem is nagyon tudok hinni abban, mert bár lesz valaminyú óriás plakátunk, ezt pont nem tudtam meg, de hogy alapvetően nem a klasszikus reklám eszközökkel fogunk élni, hanem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 Jöhet éjszakról némi északi fény, De bele nyúlhat a russz, medve mancsot, És a fuldokló európai kéznet, végeges végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, És nem hajlik-e merre a marra, Pedig több vas kéne a tűzhalobok, Ha már védtelen nép aki No de mely vas lesz az a tűzbeli vas kérdem ha népünk nagy hirtelen színfal? Vajon mely egyben megyünk úrna elég, borítékba az árté Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható, Tőled úgy félek, hogy elrontottem már, ha magyar szavazó. Tőled úgy fél leheko, hogy ohogy elrohontottem már, ha magyar szavazó. Időn eljön majd az a fényteli nap, Időn népünk nagy hírtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk úrna elépkoríték, Baszá, Tibor, hajinkan. A vonalban Navaracsis Tibor, meddig ér rá?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 56. Nem emlékszem már, hogy a seregben 56-nál vágtunk Ez Szerintem igen. Hogy ne, hát 150-nél kezdődött a És az 50 alatt már, az már, nagyon, akkor, már akkor már nagyon leszerelő hangulatban volt az ember. 50 alatt.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 Lip, Lipnitski a lezredes úr, hogy az ember mitől jegyez meg ilyen neveket, halaványlilagőzöm nincs. Egy szakaszban voltam Tölgyesi Péterrel, ő volt az írnok. <gül> én nem adom ki a katonatársaimat, én előfelvétel is voltam már dalajgérzvegen. De ezt hogy ért, hogy nem adja ki? De, csak, de én is voltam, ja, hogy mondjam, műszínművészetisekkel, iparművészetisekkel és kincőművészetisekkel. És hol volt? Zalaegerszeg. De De, Debreceni bölcsészekkel van. és egri tanárképzősök. Hát nézőpont kérdése, mert West Streamből Zalaegerszeg közelebb volt, mint Igaza van, igaza van, igaza van. Bocsánat. Bár nem volt könnyen megközelíteni. Ez az, hogy Kalocsára elmenni, az rettenetesen bonyolult volt. Egertele volt egyszerű, mert nem volt közvetlen járat akkor Veszprémből most. Most sincs, azt hiszem vonat. Tehát le kellett menni Balatonfüredre, vagy onnan kellett menni vonattal, vagy pedig nem is tudom már, hol való azt Aztán Füredre kellett mennem. Van látkele. rangja? Honvéd. Hát akkor mind a kettő. honvéd. Az, az, meg... rang. az, az is... is rang. Az is. Pár én... utcai fiúban rendkívül magas értéken. Én nagyon büszke én, de... vagyok rá, is, mert Gulyás András százados ütegparancsnak, én 120 mm-es aknabető voltam. Hogy ő... Én is. Le... Igen? Igen. Akkor végén csak összetegeződünk. Elég. Szóval... A végén oda jött hozzám Gulyás András Százalos parancsnok és azt mondta, hogy fiala, ne vegye le én 11 hónap alatt 10 éve töregettem magamért. Ezt. <gül> ez, ezt mondta, és ez, erre azért, azt az kell, hogy mondjam, hogy a magam, ugye büszke vagyok. Az én parancsnokom azt mondtam, hogy én büszke vagyok, és elég gyakran szoktam is idézni most is, hogy nagracsíts magának akkor a szíve van, mint egy kamion. <gül> És ezt mi alapján állapítottam? -e? Hogy nem tudom, a, konkrétan az esetre már nem emlékszem, de itt valami, amit csináltam, mert tudom lehet, hogy csak a balszégségem, már nem tudom, de, de valami miatt ezt a, ezt a szentimentális mondatot véseltek magához. Látja, milyen érdekes, hogy az ember jöttében, mentében, ugye én nagyon sok helyen jártam nyáron, egy kicsit túlzásba is vittem, majd ha beszélgetünk, akkor négy szem közt, akkor erről hosszabban is ö, fogok önnek mesélni de voltam Tartuban vagy voltunk a kristával mm. Tartuban Európa kulturális fővárosa lesz 2024-ben igen, Mi? igen, igen, óriási siker óriási siker teljesen fel vagyok villanyozva mert hogy ön egyébként őket támogatta? Ész? hát én semmi nem jelent, hogy én támogatom vagy nem támogatom őket de, de voltam Tartuban én is két éve, azt hiszem, ott nyitottam meg az európai sportletet egy nagyon szimpatikus város, és akkor nagyon. gondolom arról is hallott, hogy ez Észtországban Észország, mit jelent tartó és tartóinak lenni. Ugye a tartói egyetem egyébként a világ egyik jegyzett egyeteme, és a nagyon, egy nagyon fontos város tartó, igen. Kizárólag a hompola érdeme, hogy én ott jártam, mert én, én neki. Átfogom, addig, de szerintem hallja, rövidesen SMS is érkezik, hogy... <gül>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 És ezért a tartóiakban van is egy ilyen... Ugye Észország pedig. maga is egy piciny ország, egy nagyjából 100-120 kilométerrel lévő várost képzeljenek el Tallintól. Igen. Tehát nem egy, nem egy tengerpartot, Igen. hanem és folyók által szabdalt. Igen, ez bent van a szárazföldben. Tallinnal ellentétben, ami a tengerparton van.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 Elképesztő. <gül> elképesztő. 400 év óta először látni egy olyan, tehát eszenciálisan most mutatkozik, egy kicsit olyan, mint amikor. amikor... Azért ritkán fordul elő önnel elő, hogy négyszer is neki fut, mert magas, se tudja, hogy hogyan mondja, Igen, próbálom, próbálom nem, hogy mondjam, nem ilyen szakmaira korlátozott módon elmondani, de egy kicsit amikor rengengengépes készítenek egy testről,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 Megint csak az, hogy lehet ilyen szakbarbár véleményt mondani, hogy egy zseniális úzás, ha valaki a demokráciát... Én nem féltem a brit demokráciát, mert nem tartok attól, hogy attól, hogy Boris Johnson felfigyek a parlament, az attól, hogy diktatúra alakulna ki, de, de, de készségtelen egyszeres megoldás. De, de az egyetlen, azt hiszem, az egyetlen megtalási lehetőség lett volna Boris Johnson számára, hogy ne egy előrehozott választások. Kaltó, amelynek nem szintén jellem, nem túl nagy az esélye. Azt arról nekem, hogy ebben a szituációban, amiről nem véletlenül beszélgetünk, ebben egy külső tag mennyiben az unió, hiszen arról beszél a mostani angol miniszterelnök, hogy ő, ő még lát abbra a reményt, hogy részletkérdéseket újra tudjon tárgyalni az unióval. Hát ugye itt alapvetően két, a határ két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 derékhada, azért kormányváltás ellenére is ott marad a helyén, a vezetőrécek lesz, hogy cserélődik. De maguk az ügyintézők, tehát van eleve egy politikai kontinuitás, másrészt pedig a leköszönő és a beköszönő uh, emberek fölveszik egymással a kapcsolatot természetesen, és át, már, már zajlik uh, az elnöki szinten biztos egyfajta átadás átvétel, ugye én még azért nem tudtam ezt elkezdeni, mert nem tudom, hogy ki annak mi a dátuma? Az, az, az a jövő héten. Én vagy... azt az hallottam, hogy jövő hét kedden fog. Újcilafondal lehet tartani egy sajtótájékoztatót, és ott ismerteti a kártalosztást. Nyilván akkor utána mi is felveszünk a kapcsolatot. Jó, a... ez fontos, de most még menjünk vissza szóval, mit gondol, Igen. mert ugye Angliát nem zártuk le, mintha le lehetne zárni, de mit gondol az Unió és Anglia viszonyáról az elkövetkezendő időben, a tekintetben, hogy ezekben a pontokban születhet-e megegyezés, vagy változás abban, ami korábban volt?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 Egyesült Államok olyan, olyan külkereskedelmi, külgazdasági tartalékot jelent, ami azért akár bótolhatja is az Európai Uniót. Kultúra, oktatás területén nem vagyok benne biztos, de gazdaság, a szigorú gazdaság területén szerintem igen. Mennyire vált be ez a csús rendszer, amiről ugye nagyon sok kritikus szót lehetett hallani, függetlenül, hogy akkor mi még bennem beszélgettünk? Hát most azt láthatjuk, hogy nem vált be. A, a kérdés az, hogy az Európai Parlament belenyugszik-e a baj, nem be. Nekem úgy tűnik, hogy belenyükszik És mer nyugszik túl... bele, ha belenyugszik? Ezt nem tudom. Ez egy rejtés számomra vagy rejtés, rejtés, ez nagyon romantikus a hang. Ha nem, nem nyugodna bele, akkor nem... ez egy ilyen angliai helyzetet teremtene? Igen, ha nem nyugodna bele, mondtam, akkor, akkor ő me meg lenne az ereje, intézményi szempontból meg lenne az ereje, hogy kikényszerítse, hogy olyan... Olyan még szintén nem volt, akkor tovább lehetne biztos. Ja, én, igen, igen. igen. Hát, tehát itt az új bizottság nem tudna Igen, az Európai Parlament intézményi szempontból akár ki is kényszerítheti. Politikai szempontból valahogyan nem tudja, vagy nem ezt a stratégiát választja. És mi ennek az oka? A, talán kényelmesség, az, hogy... a szervezet, a bürokrácia, DEF.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 Hát kritika, de, de ez ugyanaz, az a Magyarországgyűlésben is volt, engem egy időben ez nagyon érdekel, volt voltak én felmérések, és az egyéni képviselőknél például korábban is, hogyha a saját egyéni választókerületük és a pártjuk ö, érdekei ütköznek, akkor nem mindig, de az átlagosnál több esetben az ember a saját választókerületük. Hát erről van szó? Erről van szó? Igen, hát ez igen. Érdekes kérdés. És ha nem vált be, és mégis megmarad, akkor mit fog eredményezni? Ha, hát, ha nem vált be, és mégis megmarad, akkor, akkor egy teljesen érzelmesen. A mai formájában így teljesen érzelmesen. Tehát egy Zéber, aki tényleg némi túlzással felszántotta Európát, kelettől nyugasztól, nyugatról keletre televíziós vitákban vett, programot adott ki, gyűléseket tartott,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 Jacques leroy szokták mindig emlegetni, aki, aki egy, egy erős elnöke volt az Európai Bizottságnak, sokak szerint az utolsó erős elneke volt az Európai Bizottságnak. Azt mondták, hogy akkor tanulták meg a tagállamok, hogy erős embert nem szabad tenni az Európai Bizottság élére. Ugye ez az a, ez sok, sok minden történt. Ő 85 és 95 között volt az Európai Bizottság elnöke, és akkor sok minden történt. A, a masszis szerződéstől kezdve a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 Hát, hogy a magyar, hogyha magyar szempontból nézzük, akkor ez lehet, hogy egy politikai jellegű lesz. Hát, a biztosok... hát én nem hiszem, hogy Franz Timmermans azok után, ami, ami történt vele, különösebben rózsás érzelmeket délelgetne a jelenlegi magyar kormányjal szemmel. Nem beszéltem ugyan bele, de nekem ez a személyes történet az elmúlt fél évben, ami, ami ő osztozott, az szerintem nem azt erősíti, hogy rájött volna, hogy a magyar kormány az egyik kedvenc kormány.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 Itt, itt ugye az történt, hogy a, egy csomó tagállam nyilván annak a reményében, hogy akkor fontosabb tárcát fog kapni, elevenőt nőt jelölt, és valóban Románia volt az, aki, aki úgy döntött, hogy akkor két jelöltet ad, Magyarország pedig úgy szüragaszkodik a, a reddigi jelöléssel. De semmi szankció nincsen meg.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 Vagy az ott egyáltalán, tehát vagy fel van nagyítva valami, ami korábban sem ekkora jelentőségű, és máshol is előfordul. Tehát többféle opciót ajánlottam. Um, hát a Fidesz ma az Európai Néppártban százan függesztő. És ez, ez egy sokkal sérülékenyebb pozíciót ad a pártnak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 a Fidesz érdekeiért. Arról támogatom. tud bármit egyébként, hogy ez a felfüggesztéses történet hol áll, mert hogy erről valamikor nagyon vehemensen beszéltek, hozzátéve, hogy teljesen lényegtelen, hogy ki jön ide és mit akar, most meg az íg a világán, legalábbis én nem tudok semmit. De hát én sem nagyon, úgy tudom, hogy készül a jelentés, volt a, ugye ez a bizottság, ez most összeállítja a jelentést, és én úgy tudom, hogy ez valamikor késő össze kerülhet. Tehát már a november, november körül kerülhet uh, ismét napi rendben, talán. De nem vagyok benne biztos. Ezt hallottam még. Egy Egyrészt kérek hát majd egy ére. személyes találkozót, hogyha lesz rá ideje, igen? módja és egyebek, Másrészt, hogy akkor a jövő hét. Jövő hét, igen, igen. Jó, és akkor időt mondtam meg. És örömmel van köszöntve a fedélzetem. Köszönöm szépen. <S> <S> <S> <S> Viszont hallásra. Viszont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 2019. szeptember 6-a péntek van, és 9 perccel múlva reggel 8 óra, ez a kejfejöncsi, minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes, kicsit derült, kicsit nem derült időben, ez nem nagyon derült ki, de azért nem tűnik nagyon borultnak.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 ha megyok, akkor kettőt 0614890999 és 063677161 figyelek a mire. a biciklin, becsi a biciklin, teker és kacsingat, nem kell már fűteni, nem kell már fűteni, őrül a tavasznak, jejejejeje, je, je, je, je, je, je, köszön egy szevasznak, szev. Köszönöleget, Horváth Széter. Hát érleg szépen tegnap pont akkor, amikor Szerb voltál az ATV-s itt árukoztak meg az utolsó két percet csak elkapni, ilyen percsem volt. És ott a Balog YouTube-nak otthoni megjegyzése veled kapcsolatban nem tudom, de nem is értettem. És voltam, hogy na majd én megnézem a, a, a, a videó között. És kérdezett, de kb. egy órát küldtem, is egy SMS neked, vagy nem veszem egy ilyen üzenetet. egy órát szörföltem az ATV-n ide-oda Youtube-tól videó minden. És el, ki, ki vagy törölve, képzeld el, a tegnapi eh, ATV-start szereplői közül. Mind a tíz ott van, a kended, a Kander, a Rodics, a Robich, a Bukovics látszott, a, a Dénagy utána, azt láttam, ez azt sem tudom kicsoda, de mindegy. És te nem vagy sehoz. Ez mintha téged ott díli töröltek volna. Mi történt? Mondjál valamit. Tud, tudsz erről valamit? Hát arról,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 hogy a Prasidó Domingot újabb 11-en vádolták meg, hogy elmeséltem neki a fái történetet, valamint próbáltam ezt az egészet szövegkörnyezetbe helyezni, hogy ez nem volt olyan mértékben idétlenség, tehát próbáltam belőle egy rendes beszélgetést csinálni, de ettől ők olyan mértékben le voltak fagyva, hogy, hogy valószínűleg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 lehetett az a módja, hogy adott esetben, a bárkinek, bárki felhívta volna rá a figyelmet, akkor ennek ne legyen így, tanuljele. Um, én nem. Nem én mondom neked, hogy az az érdekes, hogy előtt, ki, ki, ki, ki, én, én az utolsó két percet láttam, és ott a balog volt kikelve, hogy gondolta, hogy félbe szakja, nem a a balog pont. Ő csak fölzárkózott, ő fölzárkózott. De az, hogy, az, hogy kitör, hát itt a, a, a Youtube-on meg a videón lehet látni, ahogy ki a a, a, a, a Berki Krisztián vagy a Biszkissel, a Balé, mindez. Téged egyszeren kipöröltek, kész, nem vagyok. Ez mint hogyha nem is volna ez a beszélget. Figyelj,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 Hogy miért? Nem ezt tebb már meg, hogy kérdezzem. Nem, meg, én ezt tudom. Figyelj. Én, Cérdi, vagy nem ezt, ezt meg, te, Ha akarod, te kérdezz meg. Figyelj, én nem akartam jó, megnézni. Akkor én főhívom. Mert Ha kérd, te gondolod, hogy jó. megnézni. Főhívom. Az én azt nem mondom, hogy ennek örülök. De.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 a kritikus határon másrészt, hogyha ennek bármilyen következménye lenne, akkor azt tudom mondani, hogy visszaszívni nem tudom, és Leszteni azt kell, hogy mondjam, hogy... Jó, vagy ez ne... ne is, ne is érdekel, nem érdekel, egy lényeg, én főig van az átér, hogyha én ezt most nem így blakemi, azt nem keresztjérem, lehet, hogy ez úgy áll mintha nem így lesz volna szó, és nem így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 Ennél nagyobb dolgokat csinálnak ott, és, és a rajta van a videó, meg nő. Tehát ez olyan, mintha most a széget kikiratirottak volna valahonnan hirtelen. De ez láthatod benne szükség esetén a gondoskodást is, bár kétségtelen tény, hogy kicsit fura módja. <síns> kicsit fura módja, a gondoskodások, jó van, rendben van, megbeszéltük, többet, ne egy ennyi volt. Ha bármit megtudsz, az akkor meg velem, vagy az meg a nagy érdeművel is. Én is köszönöm szépen.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 061 489 és 06-3677-1161. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Már Sándor vagyok. Tisztelt Fialó lefordítaná ezt az előző beszélgetést a, a, a köznép nyelvére is? Mert Na, ugye... ne nem, nem, nem nem nem tudtam követni, tehát előbb még nem ismerjük. Gondolom sok hozzám hasonló hallgató nem ismeri.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 061, 489, 0999 és 063677161. Szeretném elmondani azt, hogy a jövő héten kedden fél kilenctől Humval Györgyel beszélgetek, és ez így lesz egészen október 15-ig, és szerdán 8 óra 4-től Baranyi Krisztinával beszélgetek, fél kilenctől pedig Déli Tiborral.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 önkormányzati jelleggel nulla egy és nulla <tos>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 jól gondolkodom róla, akkor ez nagyon kontraproduktív, mert én azt gondolom, hogy Honvalgyőrgy bármit is fog mondani, bár mondaná olyat, amit én nem gondolok most, akkor, akkor az az, hát nem tudom más, hogy mondani.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 Fog. Fog. Fog. Jó, már most, m már, -már, már ez egy réges, réges egyébként nem tennék ilyet. A után Arról el, fok... a Magyar Magyar beleértve, kérdő. beleértve, hogy a Fidesz leváltása mint olyan, a számomra nem egy, tehát hogy mondjam, én egy, én egy, én egy jó világot de szeretnék. Azért induk, elvileg azért indul, de azért indult, De, de, de, de ebben most ne kezdjünk el, hogy elvileg miért indult, majd ő elmondja, hogy miért indult. Tehát, te elfogad mondani, hogy szerinted miért indult, én pedig nem vagyok arra kíváncsi, hogy szerinted miért indult, mert nekem de ott van ő, aki elmondja. Így mint hogy a hunval se beszél Varga Gézáról.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 Rekami ö, reklám következik. Fröccs, Jóga, Panoráma és Világsztárok két napon át a Balatonboglári boglári Gömkilátónál. Színpadon a Mor Csiva, Murphy, Kozzi González, Bebel Zsilderto, Gilles Peterson, Nikola Conte, Nubian Twist és Maestro. A Mold Nagyon Balaton bemutatja Balaton Piknik. Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig Balatonbogláron a Gömkilátónál.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 az épületet vagy játszóteret, és köszönjük neki, és jó, de ez rendben is lenne, de hát olyan játszótérre kitenni, ami mondjuk már két évvel ezelőtt kicseréltek hat más szókát, és most kitenni a táblát, hogy az önkormányzat újította fel, ez kicsit a a arra hajadsz, hogy most lesznek a választások, nem sokára.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 Nem tudom, de hát, oké, okay, tényleg van olyan játszottér, ami hiper-szuper lett, meg jó lett, de hát azért Cseppel azért vannak más problémák, és hát mondjuk mit tudom én, hogyha a Cseppelművek területére bemenne, egy esős időben, azt nem ajánlanám, mert nem tudja, hogy milyen gödörbe fogok belemenni hát de ott, az autóval. ott nincs is ilyen tábla. Ott nincs, ott nincs, de oda ki lehetne mondjuk, én kitáblázom, hogy vigyázzat, veszélyes. Nem, de van az a jövő zenéje, ott majd, uh, mikor, mi van most, 19, ott majd 2024-ben lesz tábla. Úgy szems, kell, kell. Én azt tapasztalom például, hogy ott a 9 ben ott a szemfényvesztése olyan mértékben foglalkoznak. Van ki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 A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Lehet?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 tehát ön akar -e vitatkozni valamilyen fórumon, Ferencváros kapcsán az elkövetkezendő hetekben az önkormányzati választások előtt Baranyi Krisztinával vagy sem? Hát, kezdhetnénk azzal jó reggelt hallgatóknak is, hogy történelmietlen a kérdés. Talán így is meg lehetne fogalmazni, hiszen még nem tartunk itt. Még a jelöltállítás folyamata nem zárult le. Másrészt én nem... Biztons, hogy ért, hogy nem zárult le? Hát még szeptember 9-ig bárki lehet, még ön is lehet Ferenc Háros polgármesteri előse. Akartam is kérdezni, ahhoz hány izé kell 300, 300 egész. 300 egész érvény is ajánlás. Pont. De csak azért nem értem mert mint hogyha a főpolgármesterséghez mennyi kell, vagy ezt nem tudja. 12 ezer. kell.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 az kérdés. Ugye azt mondja, hogy Főlik Péter ő marad? Öristás volt eleve is. Ö... Görgényi Máté. Ő indul. indul. Gyurákovics Andrea. Indul. Ilyes Miklós. Indul. Dr. Kulpinski Eleonóra. Tanácsnak asszony, indul. Meze István. Indul. Mészáros László. Nem indul. Felhelyette Balázs Ádám, és amúgy indul. Felolvasta mindenkit? Á, nem, hát 12 tizenkettőt kell felolvasni. Zombori Miklós... Igen, szóval... igen, igen, igen, az alpolgár... A igen, Zombori Miklós, Kálai Gáborné. Igen? Kálai Gáborné, Sajó Ákos. Az a, azok a körzetek, ahol na, nem adtunk képviselőt, ott még két jelöltünk, van Szobostai Balázs. Akkor lehet, egy olyan elfelejtettem egy én hibám elnézést igen. kérek. Igen? Szoboszai szóval Balázs, Cseri Balázs, csak hogy teljes a műsor. Nagyon szépen köszönöm, és elnézést köszönöm És ők, ők egyébként, és hol vannak a változások? Ezeken a helyeken 7-es, 9-es, 10-es, 11-es körzet. Ha egy körzetszámba megyünk, ez nagyjából a, a 7 az a nagyjából a Mester és Sorok Sárjulti, másik három pedig József Attil lakótelepi körzetek. Tegnap volt közgyűlés. Igen. Annak egyik programpontja volt, tisztelt polgármesterül a Bakás Léri Assisi Szent Ferenc plébéné a templom felújításának első üteme Befejeződött a kivitelező augusztus 7-én átadta az épületet és a templomkertet az Esztergom Budapest főegyhez megyen részére. Ettől az időponttól kezdődően plébánien feladata az üzemeltetési, karbantartási, fenntartási feladatok elvégzése. Az elmúlt évtizedekben Ferencváros önkormányzata komoly segítséget nyújtott plébánienk részére a templomket gondozásához.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 volt. Főszerkesztőn Bétóth László. Ja, igen. Ö, Ön, igen a Csárlit követi. Igen, igen. Ő, ő is lesz. Ez hát, ugye ez évszázadok óta van, tehát ezt nem mi találtuk ki, ez egy hagyomány. Ez egy szabadtéri? De nem... de ez szabadtéri teljesen. És ez az a, a csendrendelettel a... hogyan fér össze? Hát minden mással. Tízkor vége a program. De, de a főszerkesztő az tízkor kezd? Hát, de az szerintem olyan óvatos lesz, hogy én <laughs> Ez, ez, egy, ez egy liget. Ezt okay. úgy kell képzelni, ez úgy elképzelni, hogy a nagy tér az egy liget. Ugye a kertmozi újításunk négy filmet mutattunk be a lakótelepi kertmoziban, ott a lakótelepen, és az úgy, utolsó éppen azért volt a hattyudal, mert a hattyudal filmnek a 80%-át ott forgatták. És de Bodrogi olyan még él a szerep, főszereplők közül. Uh, más szereplők is élenek még, de mondjuk a négy-öt főszereplő közülő ér, ő is ott volt személyesen, és nagyon nagy sikert uh, aratott hasonlóan a fradi meccsek kivetítéséhez, és uh, nem hangzott el ellen uh, ér, nagyon szeretik az ott élők.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 Ez hangzott el augusztus 28-án, amikor ön átadta a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Központ homlokzati és energetikai korszerűsítési beruházását. Az mi? Az, ami otting ott nk kinél, hol, merre, hogy hívják. Ez az egészségügyi szakrendelőt, 25 szakrendelés található 200 ezer orvosbeteg találkozó ennek az épületnek a külső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 Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, a népnek lett volna módja kérdezni, de nem kérdezett, a következő alkalommal pótolhatják ezt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adást, kellemes hétvégét kívánok. Köszönöm szépen, viszont kiánk, és a József lakótelepen várunk mindenkit szeretettel, a napon lehet nézni a programokat. Mokat. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Bácska János polgármestert hallottak, én... Igen. Igen. Ön internete hallgat? Hallo. Csak lehet, hogy már lekéstem bácska Jóról. Azt szerettem volna mondani, hogy tévedett abban, hogy nem 12 ezer kell a főpolgármester jelöltséget, hanem 5 ezer. Köszönöm szépen. Ne Akkor ennyi nem jött még össze a Puzsérnak az elmondás szerint a harmad. Nagyon szépen köszönöm.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 üde színfolt volt pénteken, nagyon jó volt hallani az beszélgetést. Én is nagyon sajnálom, higgyel. Dő De ő külön hangsúlyozta, hogy véletlenül se gondoljam, hogy ez a személyemnek, vagy a műsoromnak szó. Ahogy az önök kapcsolata, az önök beszélgetése... Jó, hát ugye nálam semmi se lehet kizárni, tehát ugye én megbolondulok, és aztán... Nem, hát sajnos ez... Ez nagyon sajnálom. Én is nagyon sajnálom, higgy el. Hát És hát az ő helye nem lesz betöltve. Tehát De, nincs, hát igen, nincs, persze, nincs még értik. egy ember, akivel én így hasonló módon tudnék beszélgetni. Ennyire világosan, ennyire jól, ennyire érthetően, tényleg aki nem akarta, az is megértett, az Hát jól. nem csak az, hanem egy, egy egészen másik korosztály. Tehát én ugye most igen. kritikákat kéne mondanom, tudja, és nincs hozzá kedvem. Hát Tehát persze, ugye én abban az időtartamban, amíg otthon takarítok, azért a színe javát hallottam,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 061 -489 és 06 30 <Sessz> Bácska János, és megért, hogy tényleg 5000, köszönöm a kiéggazítást. Attól, mert ez elindult, attól még maradok tovább, a hívnak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Bocskozolt vagyok. Egyet kérdezhetek? Persze. Hova szerződött Filipó Gábor? Ahhoz semmi közön. Ja, bocsánat, jó, csak ö, nagyon sajnálom. is. Na, most az a helyzet, közön, hogy nekem se sok közön van hozzá, tehát amikor ezt hajlandó volt vagy nem volt, tehát nem szeretném azt megmondani, hogy én tudom, mert mi van, hogyha én se tudom, ez már hadd legyen a mi édes titkunk, de ennyi. Sajnálom. Én is.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 akkor jó, ó. De ott, a, ott a családi életben is lesz változás, amire szintén, szintén nem... Igen, akkor jó, akkor, akkor, akkor, akkor minden tud. Tehát, hogy ő milyen mértékben tud, vagy akar elszabadulni, hogyha minden igaz, hétfőn fogunk sörözni, és igen. ez hétfőn ki fog derülni. Minden esetre az, az nagy fájdalom lenne, hogyha őt nélkülözni kéne. Az, az majdnem olyan lenne, mint hogyha abba is lehetne hagyni. Tehát az, az, az, nagyon, az nagyon nem Majd, smakol. nem így van. Egen, Majd, jó, akkor ezt kedreggel meg tudhatjuk el. Igen, igen, igen, igen. Hát minden a okay. kísérleti műsor, minden a futós adás, de igen, igen, igen, igen, jó beszél. Ez mi? Igen.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 Létre, mert oda-oda förmedvénykedett az a szobor, amit ugye a karácsony állítólag el akar onnan vinni, az egy pút cselekvés. De, tiszteletben... de lerombolják folyamatosan, én ezt szeretném kérdezni. Nézze, annak, esz... annak az esztétikája, ami ott van, az rendben van, azt tudom. De, de az, az, az, az, az... Az egy másik dolog, de a rombolásról kérdezem, bocsásson meg. Nézze, az esztétikája és a rombolás az akár összefügghet, mert, aki, mert ugye, aki azt rombolja, tehát ahogy a szobrot nem rombolják és ezt rombolják, az összefüggésben lehet azzal, hogy ezt nem tekintik esztétikai alkotásnak. Ön szerint akkor azért rombolják Nem, de? nem, én nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy Értem. ez is lehet. Ez is lehet, hát száz dolog lehet, egy, egy történetnek száz olvasatban is lehet, jó mondja. De, egy... én azt hiszem, de még egyszer sem mondom hogy mit, én... mi, mi, mi folyik ott én, ez ezt, értelmi, én hogy... ezt értem Igen. ezzel együtt azt mondom hogy pótcselekvés. és ennek a véde... hát, szóval, a rombolás vagy az építés mind a kettő vagy az mind, mind, a, mind a kettő é. mind a kettő mind a kettő maga a rombolás a semmilyen vonatkozásban e, nem támogatható e, de ez növeli a védőknek azt a hozzávaló ragaszkodását amit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 Maga, ami ki, ki volt rakva, azt csontra eltűnt augusztus 21-én, tehát ő, nem maradt semmi a, ott. Tehát ez, nem tudom, hány ember csinált, a fogalmunk sincs erről. Jó, én csak érdeklődtem, a nyomozóhatóság semmit nem csinál, szóval ez ez tehát ebből áll a mai világ. Jó, csak az tektől. abba gondoljon bele, hogy a nyomozóhatóságnak mit kéne csinálni, tehát a nyomozóhatóságnak azt az eleven emlékművet, ami önöknek egy Érzelmileg fontos valami, ugyanakkor nem egy olyan objektum, amit egyébként a rendőrség védendőnek tart. Miért kellene azt a rendőrségnek védendőnek tartania? Én azt értem, hogy ön úgy gondolja, hogy annak kell tartania, de ők valami. Amit mondok, területben van kamerázott, hát ha valaki nagyon meg akarná, én most nem akarom... De nem akarja. Hogy akarja, jól beszél, jól beszél, nem akarja. Nem akarja. Nem akarja. Értem. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Nagyon szívesen, sajnálom az apropót.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 nulla és hat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 0614890999 és 063677161. Annyi mindenről beszélgettem volna még Önökkel. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont alásra. 0614890999, valamint 0636771161 először. hat 0,99 és 035 másodszor. beszélt egy úriember egy ilyen emlékmű, vagy valaminek az eltávolításáról, az élő volt? Az egy eleven emlékmű nevezetű képződmény a szabadság szabadságtéren. De élőben beszélt, az úr meg a beszélgetés? Igen, igen. Azt szeretném mondani, hogy talán érdekes, már többször volt ilyen, ma is hárodszor elállt a mondat közben, ahogy ön beszélt, és hárodszor onnan kezdődött újra. Hogy ez hogy lehetséges? Milyen technika ez? Hát ez minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hát ez tényleg, az egy fizikai lehetőkörösség. Hát csak ilyet nem is hallottam én, vagy. Azok a szegény házak, ahol én dolgozom, ott így szól az adó. Ja, igen, csak tudjam, hazabaj, baj nem vagyok fizikában jártas. Csak azt hogy olyan, amit hagyom, hagytam volna az élet, Tudom, hogy nem hagyta a mondatot. És hát háromszor oda, az Erre szoktam azt mondani, hogy örüljön, hogy szól. Igen, örüljön, örülök. Köszönöm szépen. Bizonytálásra.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 Senki többet, de nem tudom, hogy elhangzott el a senki többet, de valaz ember meg nem, nem tudom, mert hát, akkor most nem lesz senki többet. 9 óra, 11 perc, 14 másodperc van. Van még 41 másodperc, hogy malasztaljanak. Még 30.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 A Független Rádió.